Udeleku elkarteak, lau eguneko formakuntza bat proposatzen die tap edo eskola inguruko jardueretako eragiler euskal kulturera kundearekin parteide zan, otxailaren ogoitiko goitea irura tira da hori azparnen eta mintzatzeko zmintzatzeko amets laet juizan udalekuko langileakurekin egunon, Egunan. Eta telefonoz ere, naiz soltzo mendi, miahitzeko bilgunean animatzaile zira, eta hamentuntan miahitzeko eskola publikoan eh, emaiten dituzu tap horiek, egunan zuri ere. Egunan. Amex, laet juzan, beraz eskola inguruko jarduetarako eragiler idekia zaiela formakuntza, beraz, nor dira uh, eragile horiek? An, beresiki, uh, eskola ikastoletan laguntzaile direnak edo uh, gertatuzen da ere adibidez uh, kantinaz, okupatzen zirenak orain be animazioak egin beharrak dituztela eta elkartetan uh, lanean ari direnak ere denborarekin uh, taporien kari sartu uh, dira eskolaetarat eta elexan uh, proposatzerat Untsa bai, izan entzen uh, formakuntza hori egitea dola irubat, iru urte, dena aderantziz eta rapatan, uh, errefor hori gien baitzen? Hori da, uh, biztan idealean uh, lanean hasi asibain olean da formatua izaitea uh, baina ez, a, ez a sekulan berantegi uh, eta justuki hor proposatuko dugun formakuntzan bakotsaren esperientziaz ere baliatuko gira ezta bai da idekitzeko eta bakotxak bako baduelako uh, besteriek hartzekoa ere bai uh, baina bai idealean uh, obekago izango zen lehenago uh, Froposhateur is amalite Mike. Zer helbururekin dolatzen dituzu Elburuak asira batean a, a, eka erekin formakuntzauri sohtu nahi izan dugularik bi, bi, arazure, uh, bi arazuei uh, erantzuteko zen. gukalde batetik udalekun zailtasuna genituan animatzaileak zailak atxamatea, eska baitzen eta hastean ziak irula horreneko kontratuak a, betetzeko oso zaila baita a, langilean atxamatea. Eta bestaldetik, ekaek behore entzuten zuen elkartean partez zailtasunak jendea Euskal balduna zela eta uh, a batzuetan gehiitasuna initztzekin baina aujaai erakusteko beste afera bat zela eta. eta be hojan inguruan antsatu dira farmakonttza proosasatztzen eragilei be uh, animazioa joloan uh, tresna gehiago emateko nola eramateko animazio proiektu bat, uh, aurre goxadezaten eta animatzaile ere albezain ongi, uh, pasteko. Anaiz, holtzomendi, miahitzeko eskola publikoan ari baitzira, beraz bi urte terdi asidirea tapak, zu ez baina nola bizi dituzuzuk nunbait formakuntzari gabe? Hor duan, boan, nik nire esperientziatik itzegingodut eta pentsatzen dut bakoitzak erantzun desberdin matzukaitzen alkoholukela olako galdera bati, baina niri duditzen zait, Eta pak justuki urte-zurte, uh, uh, orain zenbait urte uh, hasti dela, eta gero eta obekia gu pasatzen direla. E, bai, bat martxen emaiten ari delako gen inguruan edo egikoetxeetan, edo pasatako ikastoletan. Eta besta ere auhek pixka bat egitmori hartu dutelako eta animatzaile bezala edo e, ez dakit konfientxe historio bat den, baina badakigulako norai joa hiten giren, eta Eta pixkat proiektuak aurrekin eta eraikitzen al gulako eta badakigulako gulako ze iraupen dituzten eh, jaduera horiek. Mm, jaduera horiek plantan ezagi zierarik, aski kritikatuak eh, izan zien erakasle batzuak, bujaso batzuak ez zuten ikusten ez aldu zuten, zuko lagunnerokoan eh, eh, ze, ze ikusten duzu nola nolatzen duzu hori? Uh, Egia da hasiera batean eh, Eskaturik eh, egon, egon naizela, denak bezala, pentsatzen dut, eta eta bai bat dituela, gauza negatibo batzuk, baina positiboak ere bain ere ustaz, eh, alde batetik eh, feituritzen zait positiboak direla eh, eh, ba, euskara, guk euskaraz egiten baititugu ere mu behi batean, edo beste ere mu batean emaiteko aukera delako, eta justuki aukeri, eh, bau daleko elkartearen elburretariko bat da, baina E, aixi aldean edo beste ere eskola eta familiatik haratago e, e, ere maiten baita. O, eskola garaietan egiten da, baina bat beste, beste forma batean. Eta gero beste aldi duritzen zaitiak duraoiek, e, askatasun bat ustenutela e, proiektuen inguruan. E, pixka bat Ezkunde Nazionaletik e, Kampo edo e, ikastolen eta eskolen proiektueri lotzen alzaiela gehiago eta horretan... E, Auge, augekin ere proiektuak eraikitzen ikitzen aldirela. Gero egia dan, piskabat negatibok edo denboraletik mugatua dela, behar ba ugen egunak ainitz betetzen direla ere bai, eta e, eta nola ez, be antolatzeko momentuan e, ikastolen zat, edo gurasoen elkarten eta behar da diru mailan e, mugatua egoten al aldirela, kanpoko eragileekin bakarrik egin nahi balin badugu. Baina gero hori, e, formatzen balin badira, bertako langileak eta e, ...pentsatzen dut e, interesgahia izan daitekela TAP-en mora hori. Miagitzen adibidez, ez dakitze hor dutan duzuntzuk uh, tap hori, edo dituzu. Uh, um, bakarrik bezala senitzen zira, edo senitzen ziren, hori arte? E, guk e, gumbuka eran ditugu e, TAP-ak. E, gia da, e, kampukoera gileak e, direla bakarrik edo egiko lan langileak eta horiek ere formakuntza batzuk e, segitzen dituzte. Baina, TAP denboretan, bai, aski e, aske eta bakarrik ez zaitza, zek bakarrik piskat negatiboak ditzen zait, baina, bai, gu kuzeatzen nugu denbora hori bai. Bai, ikortzat, gehiago hartzen duzuzuk e, askatasun hori? Etzin, bai. Etzira bakarrik <laughs> senditzen? E, bai, bai, baldin eta beti diot, hori, e, formatua izan eta... E, formatua izan eta ala ere segipen batukan, jakiteko zer egiten alugun edo edo segipen batukan, hori proiektuaren inguruko segipen batukan. Eskola inguruko jarduerak edo tap delakoak Euskaraz animatzeko formakuntza proposatzen du udaliko elkarteak, azpernen iraganen dao txailaren ogoietik ogoita irurat, Udaleko elkarteko hametx Laet Juzan eta Anaiz Oltsomendi, miarritzeko eskola publikoan adidean animatzailea, Asteleen untako gomitak goiz behin. Metz Laet Juzan, eta nahizu holtzomendia, zuekin uh, segitzen dugu, jiteraziko dugu txailaren ogoitik, ogoitairura, dela, formakuntza hori, baina ez da gehiago likurik, malei ruski, interesatu kiliteizkin entzat. Baina, behar bada, interesaginen da, hala, ondoko aldi batez antolatzen uh, balnimada eta xedea da, esteko uh, Metz uh, Laet Juzan iduriz. Esperientzia horretaz baliatuko ziste, jandugu, data eipatu ditugu, egitarawa zehatzada, lauegunetakoa, eta ez dugu zehazki aipatuko baina, Horren osatzeko zertai kabiatu ziste? Haudan, zertaz abiatu gira. Uh, Gogoetaz, pixka bat ikustea edo uh, proiektatzea animazioan den eldu batent Eldu batek zer dezaken zailtasun bezala edo eskaz bezala. Eta duela uh, bi urte orain udaleko asia de, asia dela ere a, aiga formakuntzak proposatzen. Bafa, Euskaraz, animatzea lehizeiteko gaitasun agiria. Eta beraz formakuntza esperientzia urtatik ere. Atera diren ez da edo hoax eta ikasleen a, eskaeretatik. Biskat urtazo inarrituz. E, gitarra hori e, proposatu dugu. Lehen entse gubanda. Egia gai ha oso zabala izaiten aldera. Bila zain bat eta hain bat gai... Edo aizpiga jantola... Faipa ditazkegu. Bon, lehen entse gubanda izanen da. Eta, eta gero biztandena... Hor da proposamen bat papera gainean. Bai izan amateko... Uh, jendak diak indesan ere. Biskabat zertara joan nahi eh, dugun. Uh, Baina biztandena lehen egunean. Ikas lehen... Uh, eskairak ere galetuko ditugu, eta hoxen arabera egitarra behar uber balimada, be mugituko dugu. Uh -huh. Ani matzaide zirela, eh? anai zo, holtzomendi, Meritzeeko eskola eh, publikoan, Meritze bezalako gune aski erdaldunian, taporiak nola hartzen dituzte ikasleak? Uh, be, biziki positiboki egia ezan, jango <laughs> diazue aski positibo atratzen naizela, bainan... Bainan, bai, bai, eh, positiboki... Eh, E, bon nik eh, jadurak egiten ditut bakik eskola elebidunetan eta e, aurten egia da e, maila aski ona duen eskola batean ari naizla, seur bon, da pixka bat konplikatzen duela historia hori proiektuak e, euskaraz egiteko momentuan edo eta orduantza zailtasun batzuk gehitzen dituela pixka bat e, jaduera ohgi baina e, interesgagia da eta uhek zengurasoek e, Oni jartzen dute eta behar bada e, euskararentzat edo eragin gehiago du Justuki ostionan aipatzen nuen beste eremu batera pasatzea eta augainiitzzek bakarrik eskolako gela oh duetan e, bizi euskaraz, eta duan TAPtan ikusten dute, behar bada pixka bat euskaraz jostattzen dela eta beste zerbait egin daitekela hizkuntzrekin ere bai. Zeuak ah, mota egin tzizake... E... Ejan dugu tapak hasi ondotik egiten dela formakuntza hala e, lehene eguneean adiz zukze uhak mota egintzenzake pixkat bideratzeko du kontseiratzeko uh, formakuntza hasi zineneean ze faltatu zizatzun. Fuegia ejan hasigirelaik hori e, ejan duzue baina anta japatakan hasi dana e, man gaitute ohjo bai bakagik gela batean auuko batzuekin eta pixkat egin. E, Nahi duzuena baitu zuzu be hogeita bost minutu eta eta pixka bat hori mm, gibleko gogoetari gabe orain egitenen gogo eta hori gabe hasi ditugu jaduraera batzuk egin behar zirelako jakin gabe zek egin behar genuen ere eta eta jodan bai hortan pentsatzen du e, e, eskas bat izan dela eta nora zean pixka bat haintzinatu e, girela hasiera batean. Euskal Kultúra erakun dearekin partai izan ziste, ametxe, laet juzan. Euskal Kultúra erakun dearendako zer interes dute eskola inguruko grupo gehiagdura horiek, senako lo zen dira proiektu hori ia beki horitzateke galdera pausatzea, behin ez daabade haiiekin hasi ginuen edo gogo justuki haiek elkartean elkarteekin lo, el lotura ondia dutelako eta Haiek zuten erraten be, ezagutzen zituzten elkarteetatik langileak zeiltas zirela eta formakuntza eskas hori zutelagian haien arteko bilkura batean edoola e, eskaera horria atera zen ez git horeta haiiekin hitz egean be jatze duten euskarazkoan animazio aldetik be udaleku da egiferente, hainbato be momentukot post, posten gira, eta beraz gure, gure gana ziren galitzeko ea hori uh, formakontza bati pentsatzen algin nuen, eta noraz udalekuk formakontza joloa garatu nahi duen, elkartearen uh, aktivitate behi bezala, uh, bafa eta hori uh, formakontza batzu sortu zere, beraz uh, Aventura hortan hasten dugu. Euskarat, euskal kulturari lotzeko, eh, um, aski estrategikoaek dira taporeak hala izaiten aldira bistan elkarteak kartea, el ezagutzeko eta euskara, osea naizk astean zuen bezala, euskaraz a, momentu gosoak pasarazteko aujai, aizen bitartas, izan ber iratili edo berchoa, edo edo sukaldaritza edo kanpoko joko eskulan eta edo zer aktibitate eta euskara bilakatzea a, Be, uh, momentu gozoen pasatzeko hizkuntza uh, eta ez bakarrik uh, klaseko gai uh, bat matematikak edo historia bezala hori dugu elburuguk eta nahi zolzu mendi, behar badaz zailago da uh, erakastia aurrer elduer baino, zeh eta berda jakitate bat garatu edo kasik ofizio bat da bai hori da, eh, gu ezgira, zen, ez gira ni asteko ez naiz erakaslea, eta ez gira Euskararen erakaskuntza nari baizik eta Euskara beste manera batez erabiltzen ez ditugu euskarazko kurtsoak emaiten, baina bai hori e, euskal kulturaren edo euskal jiaren historiaren edo beste edo dou e, sartzen xartzen ditugu ateretan agerne gelanen batzutan edo elebidunetan edo ez dakit denbora eskasagatik edo ezin delako edo aipatzen ez diren beste gauza hauek ere sartzeko baliatzen alu saaiarren hogerietik hogeita hidurat formakuntza, metsa jodan, beraz egunka uh, bad planintza bat plantana ezagian labogubiltzeko bezerekin nolasko ziiste. A Adan, idea da uh, formakuntza eskola inguruko jardueren inguruan da ez da animazioa orokogean nahiz eta batabesesttari lotuak diren, menana lau egunekin ez genuen aski izanen. Beraz, ideia da zinez uh, erreforma hori berriz lotzea, gian hori zertako erreforma hori plantan eman den eta elburuak zertan diren. Eta edo, uh, piskabat uh, uh, eskoleetako antolak eta uh, eskola bakotxak egiten du berea. Ordu aldetik, izen ematen aldetik, uh, taldeak nola usatuak diren, klasika, adinka, uh, da adinaka elkartuz. bat uh, ikustea bakotsak Jaren esperientzietatik abiatuz, horiek denak argazki uh, largoa gobatu kaiteko, uh, erreforma hori buruz, eta gero uh, ideada pixka bat uh, praktikatik teoriarat joaitea. Gana edu adibide batzu konkretuetatik abiatuz, bandetalde etikika niko hori proposatuko dut parte uh, hartzailei, uh, animazio proiektuak sortzea. Pe eh, eramaten al animazio proiektuak zazpiasteren gain adibidez. Eta hortik abiatuz poliki-poliki lotura egitea bamb bektibitatatea bai baina haigian aktivbitaitata badu helburu bat da aujaren ongi zaitea aujarren BHJI erantzutea, bautazak da nola, talde dinamika nola kudeatzen den eta bai bakararri gerrelarik hemezortzi aurrekin espazioa nola antolatu denentzaatu ongi pasatzeko beska horiek denak lau egun horietan a, aipatzea gehiago izanen ez da eztabaida bat, eta, eta esperientziat jokaketa bat ez eta... Uh, ez dut baitez bada, errez eh, emanen edo salduko edo... Geriko nola pasako den lehenbizikoa, errandu zuna Otsailaren ogo ietiko ez duzu deirik uh, pasatzian beharrik, ez da gehiago lekuik, errandu dugu beinan, zergatik ez beste bat balimada, gehiago badakigu formakuntza hortaz, eta behar bada ere gauzabatzu zuzenduko uh, ez, beinan kamiatuko ditu zuela uh, lehen formakuntza horren arabera, eskertzen zaitu go azteko uh, guregomita honarturik ametsanet juza, udalekutik, eta naiz oltzo mendi ere joitara uh, ziiza anima atzaile miarritzeko bilgunean baita ere miarritzeko eskola publikan etapetan Milesker.